ibastarara araurak oh, oh, oh, oh, oh. y para ese mensaje para Euskara jalgia di. Hortengo leloari segituz esne beltzat aldeak musikane manditu etxeparera nitzak. Joan denazta aertean grabatu zuten kantua sehaskako amabos bat ikaslek, Sabier Solano, kantariarekin batera. Atzoa jatsaldean nizeoko eta oiana ikastolako gazteak bideoklipa grabatu dute Baiona txikiko kajiketan. Txeketik, profesor, bere tablet amerikalearekin eta iri... Iruan pildu, ados? Otoi, ordu erdua eta apukatu ordu gugegon konzentratuak, orko bultzo guztia hori atzean, otoi, liseoko guztiak oto, hemen atzea lialtzera. Aurten egi eh, ujatxek bildu duen dirua etxepare liseo BG-aren zati zanen da. Leire, etxepare liseoko ikaslea da, grabaketa eguna nola pasadean galde egin diogun. Askiuntza pastu da, zailadak erozen BG-un ikaslegira eta txipiak ere, Zaten akudatiko zaila izan da, juztu ki joana be okupatzenak hau batzera, berak du egingi doiak edena, berak pishkat belduk zuen horrentzat, beheon pergitxanak, ezakien edera moti bat auk eta azkenan Kantua mintzu da pestaz eta lizeoaz. Pishkat kate bat, bat irudikatzin nu, jaiten du uh, esaldi batek uh, katearen lehen begia uh, amaik asztola da, gero jaiten du uh, lehen mailatik kolegiora, lizeotik kampora. irudikatzen du be, Txe askako uh, ikasleek egiten duten bideo hori, ta beraz, hala ere pesta ipatuz, beraz, klipan erakutsi duguna, da piskat eskola, baina bergibentuan pesta, girona, gosotasuna, eta... Xabi Solano eta txuria aurpildu dira ere bideoklipa grabatzera, ikaslean artean murgildu eta kantuaren hitzak haozkatu dituzte kamararen aintzinean. Txuriak idatzi ditu kantuaren hitzak entzun dezagun. Duretzat importantea da, zen da e, Amar orte dara matzat hemen bizitzen Ipar Euskal Herrian eta, eta bueno, gertutik ezagutzen dute ikastolako egoera zen da guraso ere banaiz Esnebeltzarekin, ba, bueno, itzak egin idatzi ditut ba, platzerrez zen da, bueno, badakit ezen lan egiten den e, ikastolen alde e, zehaskak e, ze prozedura osoa ematen duen ama ikastolatik hasita. eta Ba, horri ba, bueno, gure aletxoa edo laguntza jartzeko. Aurrengoa ba, bereziki lizoarentako ustendena dirua, behar dualako beraz lizotajean ondoan zite, saleste gaur ja bizitzere. Bai, noski, eta gero gehiago ba, gaztek gazteek badute momentu hontan errebindikazio bat dela basoa euskaraz, e, azkenean, eskubide bueno, e, bat da, e, beren e, ama hizkuntzan e, egin alizatea, ikasketen e, e, atal hori ere eta errebindikapen horrekin ba, bueno, guk ere bat egiten dugu. Bello, hoiana ikastolan laguntzailea da, augek ere bideoklipan parte hartu dute. Ozaile izan da, be, berreunda goita maostikaz dira, jende eguzia mugitzeko, baina uste dut maizta dela. Uh, izan nendela. Ausiziste... Bai, goizeko sortziteitan, beraz, hasi dira, hoiana ikastola kolatua da liziora ta hasi dira pizka hor ta gu 10 10erdiak amar aldera edo guri ikasleak hasi dira nahasten txikieekin a pigilara nesta penean beraz sentzuten alko da esnebeltza taldeak konposatu duen kantua osoki <gülüyor>